Нерівні сили. Пагорб здіймався з трави округлим рівним конусом, схожим на щось рукотворне. Дивно було, що цей великий курган стирчав сам один посеред пласкої рівнини, Фера йому не довіряла. Вивітряне каміння оточувало його вершину нерівним колом і було розкидане по його схилах. Деякі камені стояли вертикально, а деякі лежали на боці. Найменший був щонайбільше по коліну, а найбільший удвічі вищий за людський зріст. Темні голі камені, що зухвало протистояли вітру. Давні, холодні, сердиті. Фера насупилася, дивлячись на них, вони неначе насупились у відповідь. Що це за місце? запитав дев'ятипалий, кий знизав плечима. Якесь старе місце, страшенно старе, старіше за саму імперію, побудоване, можливо, ще до часів Яуза, коли землю бородили діяволи, він усміхнувся. Може, і побудоване діяволем, хто його знає. «Якийсь храм забутих богів? Якась гробниця?» «Наша гробниця!» – прошепотіла Ферро. «Що?» «Добре місце для зупинки!» – сказала вона вголос. «Для огляду рівнини!» – Дев'ятий палий насуплено поглянув на курган. «Гаразд, зупиняємося!» Ферро стала на один із каменів у перші руки в боки та, вдивляючись промруженими очима на той бік рівнини. Вітер скуп траву та здіймав в неї хвилі, як на морі. Скуп він і великий хмарі, перекочуючи їх, розриваючи й тягнучи небом. Він хльостав феро по обличчю, щепав їй очі, але вона на нього не зважала. Клятий вітер, як завжди. Дев'ятий палий стояв поруч із нею, примружено дивлячись на холодне сонце. Там щось є? За нами йдуть. Вони були далеко, але вона їх бачила. Крихітні цятки в долині, крихітні вершники, що пересуваються в океані трави. Дев'ятий палець кривився. «Ти впевнена?» «Так. Ти здивований?» «Ні». Він перестав дивитись і потер очі. «Погані новини ніколи не дивують, тільки засмучують». «Я нарахувала тринадцятьох». «Ти можеш їх порахувати? Я їх навіть не бачу. Вони йдуть по нас». Вона підняла руки. «А ти бачиш тут щось іще? Може той риготливий покиток Фініус відшукав собі ще друзів?» «Блять!» Він опустив погляд на віз, який зупинився біля підніжжя пагорба. Нам їх не перегнати. Ні, вона скривила губи. Можеш запитати в духів, що вони думають. А що вони нам скажуть? Що нам піздець? на мить запала тиша. Краще зачекати і побитися з ними тут. Витягти воза на гору, принаймні у нас є пагорби, кілька брил, за якими можна сховатися. Я про це й думала. Так, нам є, коли підготувати місцевість. «Гаразд». Тоді за діло. Кінець Лопати вгрисся в ґрунт, різко дряпнувши металом об землю. Звук вийшов надто вже знайомий. Рити ями та рити могили, у чому різниця. Феро рила могили для найрізноманітніших людей: супутників чи майже супутників, друзів чи майже друзів, одного чи двох коханих, якщо їх можна було так назвати бандитів, убивців, рабів, усіх, хто ненавидів гурків. Усіх, хто переховувався в безплідних землях, незалежно від причини. Підняти лопату, опустити лопату. Якщо бій закінчився, а ти ще жива, ти риєш. Складаєш вервечкою тіла, риєш рядком могили, риєш для своїх полеглих товаришів. Своїх зарізаних, проколотих, порубаних і зламаних товаришів. Риєш так глибоко, як тільки хочеш, закидаєш їх усередину, засипаєш, і вони гниють і забуваються. А ти йдеш собі далі сам один. Так було завжди. Але тут, на цьому чудернацькому пагорбі посеред цього чудернацького краю, ще був час. У її товаришів ще був шанс вижити. Ось у чому полягала різниця. І вона, попри свою зневагу, невдоволення та гнів, трималася за неї так, як трималася за лопату. відчайдушно, міцно Дивно, що вона так і не перестала сподіватися. «Добре копаєш», – зауважив Дев'ятипалий. Він стояв над нею край ями, і вона глянула на нього примруженими очима. Я багато в цьому вправлялася. Вона встромила заступу землю біля ями, вперла руки в її стінки і вискочила, а тоді сіла з краю, звісивши ноги. Сорочка прилипла до неї від поту, а її лице ним обливалося. Вона витерла лоба брудною рукою. Він передав їй бурдюк із водою, і а вона прийняла його і витягнула корок зубами. Скільки в нас часу? Вона висмоктала з бурдюка порцію води, прополоскала наю рота й виплюнула. Залежить від того, як швидко вони їдуть. Вона висмоктала ще й ковтнула. Зараз вони їдуть швидко, не збавляючи швидкості, вони можуть напасти на нас пізно ввечері. Чи, може, завтра на світанку? Феро повернула бурдюк. Завтра на світанку, Дев'ятий пайлай поволі вставив корок назад. Ти сказала тринадцятеро, так? Тринадцятеро. А нас четверо. Якщо навігатор прийде на допомогу, то п'ятеро. Дев'ятий пали почухав щелепу. Сумнівно. Від того учня є якась користь у бою? Дев'ятий палий поморщився. Небагато. А від лютара? Я б здивувався, якби він хоч раз махнув у гніві кулаком, не кажучи вже про клинок. Феру кивнула. Отже, тринадцятеро проти двох. рівні сили. Дуже. Він глибоко вдихнув і поглянув у яму. Не можу сказати, щоб я образився, якби ти надумала втекти. Ха! – пирхнула вона. Дивно, але вона про це навіть не подумала. «Я залишуся. Подивлюся, що з цього буде». «Гаразд, добре. Не можу сказати, що ти мені не потрібна». Вітер зашурхотів у траві та заохав довкола каміння. Фера здогадувалася, що в такі моменти треба щось казати, але не знала, що саме. Вона ніколи не була говіркою. «Одна умова. Якщо я загину, ти мене поховаєш». Вона простягнула йому руку. «Згода?» Він підняв брову. «Гаразд!» До неї дійшло, що вона давно не торкалася іншої людини, не бажаючи їй нашкодити. Дивно було відчувати, як вона тримає його руку в своїй. Його пальці міцно обвили її пальці, а його долоня притиснулася до її долоні. Тепло. Він кивнув їй. Вона кивнула йому, тоді вони розімкнули руки. «А якщо загинемо ми обоє?» – спитав він. Вона знизала плечима. «Тоді хай нас обклюють ворони, яка зрештою різниця?» «Невелика!» – пробурчав він і почав спускатися зі схилу. «Невелика!»